Monopolul alcoolului Dramatizare după schițele lui Ion Luca Caragiale atmosferă încărcată. Bine, bine. Asta e flakele norocitune. <gântări> Celor vreun loc nu mai e. Nu e locul domnul. s au ocupat toate. Ah, ah. ah. Mi era o mierea asta te. Vai, nu te desuca săi când e și vă vas este singur. Ah, domnule. Da da. Ce faci, şi ce poţi străgucem? dacă permite. Ai cei cei cei cei mai scrie, cei cei o o Pugule Îmi um, um, permite să mă prezint Halbă Moftori, dragul E moftori E dandana mare, ascultă-mă pe mine Tot ce se poate Nu simți cum miroase Miroase a totul. Aș Și a Moftor, Moftori, dragul miroase a praftă, pușcă nu sunt Viroasea gheontuială și știi de ce? Habarnă? Păi te crezi iar pe lumea, nu-mi ai habarnare Mie o sete și chelnerul nu mai vine Să faci o manifestație monstre contra guvernului Chelner, halba te rog Bine Îți faci idee ce vor Ce vor, ce vor Vor să treacă prin camere, dar știi, pe sub mână A la vapăr Hai Legea pentru înființarea monopolului băuturilor spiritoase Cine-i manifestația? Ce pasă, mă. Manifestație, bofturi, drăguță Guvernul Ce faceți, doamne, cu halba aia? Iar duce de băul alții mor de sete Domnilor De ne bucurăm de binefacerile regimului parlamentar N-a trecut această țară Printr-o agitație mai grozavă dumnele e un de pleci. eu se vedez, nu fac politică. Nu! Și de ce mă ră? Și de ce mă ră? Băi, n-n-n-n ce ce să? Ce ră? Halba la domnul? 15. Ce îți mășimba, ce? unde e gulerul, am ținut o halva cu guler. Guler. Guler. Și parcă zicei că nu faci politică. Nu fac. Atunci ce cauți aici? Vrem să beau o halbă rece cu gula! Și manifestațiune? Nu merg, domnule! De ce să-mi stric vreunul pentru o curiozitate de curățare? Da, aici. De ce ai intrat aici? Te stradă e încă frig. Eh? Eh? Eh? <g> <f> Afară de asta, te pomenești că mă arunc în vreo discuție, și în capă de leoa. și? Eh? Keller, Kellner, una mai rece, E Bine, Mofturi, drăguță, mofturi Nu, stai, de exemplu mă adresez de mulțime cuiva care are aceeași părere cu mine Ah, ah, ce? Lasă zic că ai o părere Nu, ferească Dumnezeu Azi, Ziceam așa, de-un exemplu Fiindcă în astfel de împrejurări un om ca mine care, nu-i așa, nu înțelege mândria eroismului civic? A -a. <coughs> o -f -o -f -o. <coughs> Trebuie ori să discute cu oamenii de aceeași părere, ori... Ori? Ori or să n-aibă nicio părere A -a Știi? Da, da dacă n-ai nicio părere în astfel de împrejurări, când toată lumea are o părere... O, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ești în să supere pe oricine are una! Alba Ar Ar la domnul! Mersi, dragă! merci dragă! merci dragă! Mă rog! Tot caldă. Și ce sete mii... Așa că! Așa că! Așa că... Mai bine mă retrag discret într-un colț și tac. Nu mai e locuri, nici de semânt să domnă. Zi așa, în colț și tăci. Da, da, cu toate că tare sunt nerăbdător să aflu ce a fost la manifestații. Mofturi, draguse, mofturi! Țara monopolul manifestațiunea și el în colț, tace, țal... Chiar niciun. Loc... ce zici, aici, că eu am plecat Nu pot să ce-s lângă... Lângă plata! Da, da, vine! Pată! O halbă rece, fără guler Vine! Ah! Tu erai? Eu Caldă Și mi-era o sete Eh? Ce zici? Ce să zic? Bine Cum bine Te știu și eu? Cum știu și eu? Dacă dumneata cetățean care te pretins... mama no, no, ma ma ma, ma iartă, ce, i, i, eu nu mă pretins deloc Dar nu e vorba că te pretinzi, dar ești! Da? Ești un om care vă să zic că m-a instruit ha? O foc, -o -o -o, coboară pui, co-coboare, ca făcut-o mazărea floare. Lasă-mă, domnule, în pace! Nu! Nu că Lasă-mă, domnule, în pace, că nu mi-ar dea cu de-cot la dumneale! Halba la domnul! Ce-am zis, fără guler! Un minut, domnul, și gulerul se duce singur! Doar nu fi taif! Uite, te vezi unde ne duce guvernul! O, o, o, o. Ești! Mă rog! Dar o fi rece! Auzi de ce arde Dacă e rece! Păi dacă unul ca dumneavoastră stă indiferent și nu se interesează Atunci să dai voie să-l spui... Nene Ce nene? Oh, oleu, vai de biata țara asta O să ajungă rău <tri> Și cu guler și calve, Fiindcă nu mai este patriotism <tri> Și totul se vine Oamenii care mă-nțelegi se mă, mă că și pe mine. Ce și pe dumneata, monopolul băuturilor spiritoase. Princip ce Când vine mă înțelegi. un guvern ca bandiți. Fiindcă n-are cine să-l oprească de aluvii, tot ce mai scump. Pentru care nu mai există nicio apărare fiindcă tăcem toți. Mai adu una, poiete! Ca niște lași, fără nimica. Sacul, mă înțelegi! Și mie una, dar mai rece dacă se poate. Vă și cu gule! Vine! Nimica! Mă rog. Nimica, sacul! Pirește care să-și bată joc de poporul întreg Ha, bine. da nu mai merge Poți, natale mă-nțelești să zâmbești și să ridici de numer Parcă ai fi străi! Dar nu ridici de numer, dom'le, nu zâmbești, dom'le, păcatele mele Nimic! N-am zâmbit în viața mea Nimic! Recep eu foarte bine totul Sal. Te rog să mă crezi că... atunci când... Ah, lasă, plâtesc eu Merci! Lasă că și noi cu ce plătea atâta lucru Nu ne-a jupuit încă de tot guvernul bandicilor dumneavoastră Al meu, guvernul meu Două halbe vă rog Lasă că știm noi Salsurdule! Ah, e, ține Hai, Ei, ei, Ei, domnul, domnul, Aveți două halbe O șircă! Las, lasă Lasă plătesc eu. Așa. Guvernul meu. Doamne apără și păzește. Mai calda. Nici tu guler, nici tu. E, mi o sete. E liber, scaunele, Liber, liber. Ah, tu erai. Doha, albe, e, așa, A, tu era. Eu. Doamne, albe, da, iute! Ce ce fac mizerabili Care mizerabili eh, Care mizerabili Derbedei ah. Andici ah. Care să cotesc dacă se strâng două trei de beții Gata <laughs> Oameni disperați Domnule Care pentru un pistoi o moară pe tatu Două halbe vă rog e? Auzi rugăci da, Bine, asta e ca o zamă de morguri Se poate Da, de-așa dată ni s-au înfundat În cană vie are să tragă, în vie trag, <laughs> De nene Da, de le ce poftiți dumneavoastră? Aș fi vrut o halbă, dar rece și cu guler Încolo caldă, niște o guler, nici o... Adică Na. de acum o ieși o ceată de dalcauzi de haimanale de ale dumneavoastră nu uliță cu RTV, guvern! Iată, mă înțeleg să combați pe haimanale Dar să susții că sunt ale mele da. Ce să te e, Ei, dar am nicio... Dumneavoastră, oamenii inteligenți sunteți de vină Fiindcă stați indiferenți Ia să fim mersi dumneata cu mine și cu dumnealor toți Să fi mersi ca niște cetățeni convins să facem și noi O manifestație Să vezi, A, nene, e o politică Civilizațiune vrei? Vrem. Dar cum poate fi civilizațiune Fără monopolul Băuturilor Ai? Asta să Nu știu Noi ștem ca blei, în cafenele și în și în cluburi Și lăsăm pe toți apel pisicii care a să pui mâna pe strujbușoare Ca să-și facă de cap și să răstoane sub, sub diferite pretexte Nene, uite, te-ai nu te-ai supăra Eu în politică nu mă amestec pentru că... Pentru că? Pentru că mi-e frică, e frică. Frică, frică, frică, bravo <laughs> Poți să rez dar asta e Nu vrei să spun adică-telea că ești o mangă Noroc Noroc Sunt funcționari, domnul Tocmai de-aia trebuie să apel guvernul Dar ce, guvernul n-are altă apărare decât un consopis mine. Cum? Ce? -a? Domnule, ușirea! eh, domnul, domnul! Domnul, întâi plata, două halbe! eh! Lasă că le plătesc tot eu. Așa, ta? Da. Și nu-mi pare rău. Mai puțin mă costă două halbe decât să ias cu lecțiile de civil. Poți. Ia-o bine, bine ia o în poziție! Legea cu monopolul! Băiețe, -mi și mie o ordine! Ce Și o poziție! Așa, și? Ia-mă, opoziția! Acum, de bine. O, bine. Ce mai scrie, domnul? Mor după politică. Asta e opoziția. I-auzi, în această întrunirea... A noastră? Noastră alergaseră peste 6000 de cetățeni. Tot ce are capitala mai distins... Profesiuni libere, comercianți, proprietari, șâcălă... Rufau, Hai să vedem și ordinea. Așa, așa. Asta e a guvernului. Ce? Aha. La această întrunire a lor, abia se putu să ratună în vreo 300 de destrebălați. ce faci? Ai acolo? Vine, vine! mai departe, că nu o să crabe, dacă așteaptă puțin Vreo 300 de destrăbălați ai manale Și gălâg ne. ș și Aia 6.000 Ăștia 300 Cum o fi nene? Eh, păi nu fi fost vreo 3.000 și ceva de oameni fel de fel mm. Și mai așa și mai așa Uite, vezi? D asta mă nebunesc după politică Pernăr, ce mai Vine, vine! <truz> Uite aici o loc liber. Poftis, poftis. Dar eu? Drage scaun, ăla și șește tu aici. Bine. Așa. Ce lol? Ce să om? Da. Cât o halbă. Ai să beau nu te De Ce ci tești aia, domnule? De ce? De ce? Ce, ce, ce, ce faci băiețași? Ce faci băiețași? De ce le rupti? Băiețași? L ai auzit? Băiețași? Ce-i ce faci? Ce-i ce faci? Ce, ce Cu cine vorbești? Dumnezeu, vă că băiatul ce fel de creștere doamnă-mi lor! Ce domnilor, domnilor? Credeți că noi să plădiți infamia? ce ce, ce infamie, băiatule? Infamia! Ce-i ce domne. Băiatul ăsta domitorici. Ah, o să ne oprim noi la poastră. Tudor care vă ne dai să frigul bandițesc. Un regim monopol urr. Hai. Cio ă m- m. Maierta domnilor, înțeleg că nu vă place monopolul băuturilor spectaculoase, dar cu cine am marogoanarea? Cu studenți. A Studenți. Bine, dumneata, Să zicem Da, tata dumii tale Care e tată? Nea lui Noi sunt tată, domnule Nu, da ce? Suntem camarazi Ah, camarazi Camarazi! De... Omule, nu-ți permită insustine sus, mea universitară! Sal! Sal! Repede, băioțe! Sunt grăbit să-i închide universitatea! Fug să mă scriu și eu! Tinerimea universitară! Ista stam, stam famă o bea, bea, nu te lăsa Uite că viața e grea Bea, bea, nu te lăsa, Uite că viața e grea. dați le încolo de chinuri și beți, viața e frumoasă, băieți. dați le încolo de chinuri și beți, viața e frumoasă, băieți. perisiu. Au! Ce zici mă? Frigi, e prea fierbinte. Hai spală, spală că ia ne prinde zioa. Ah! Oh. Am adormit, doamne. Ziceam că dacă a ți-a țipit care va să zic că vă odihniți Plata Da e, Halbe, creviși, șvarți dă lei cinci pe parale, vă rog E Nu Închideți Domnii de acolo Cu Pavlovski trăboi mare Iară? Ăla vechi, zic A, la vechi Mofturi, Rockefeller, Petrol, politica subțire. Au venit de hak Păi, da, ce sunt. Luat, Baliverne, Maximul. Vezi, Maximul, da. Cum zice o vecină, legea lui Maxim. Se plătim pe varzagră, pe bulion, pe ardei Manifestații, studenții mei, nimeni Tot monopol, ne -monopol, da au trecut, monopol, nemonopol, da, țuică, au scumpit-o? Au scumpit-o? Da, da, da pân' o facă Ei, aș. Da pân' o facă Păi vorba e că legea, o trecut, o trecut. O... Impozitul pe grad, care v-a să zică! Ălau? Ălau? Ia să văd mai cu un paie astea la față! Uh, Frate! Moștigă! Ce s-o fi cu costică? Chime? Costică panaite? Știi? Care panaite? Costică panaite? Costică panaite! Curios, lucru, cum ți-a venit?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 Eh? Berea? La costica, domnule! La costica, Panaite! Omedi. Așa e, ce-o fi făcut cu bietul costica? Se spune că în provincii, se pare că l la omosie. Eh, nu, nu l-am văzut, poate să fie opt ani. Dar e curios lucru, domnule? Cum ne aducem aminte de el, așa. Hey, Parol. Ce ești copil? Ce ești copil? Ea, e doi franci. Parol. Taxa, conasule. Ce ești copil? Cu Conașele, și ce poftești acolo? Pai, mai încă un franc. Ce? Taxa cu conașele. Ce re, domnule, și lasă mă băi, ce? Taxa cu conașele! Ce stai pe picioare? Ia, lasă-mă să ia! Ia, lasă-mă să ia! Ia, lasă-mă să ia! Ia, lasă-mă să ia! Bă, Costică, bă! Știți-o la cine ne-am gândit noi toți treia din nouă? De cine am vorbit noi acum, puneți tu? De cine? De tine! Ei, așa! Sau de Parol! Ei, și stăm cu barele, goale Ia, patru halbe. Imediat Ai dispărut zi, Licența ai mai luată? ce copil? Avocățel? Are dreptate, punoarea mea care -i dreptate I -a -a. Și cu ce te ocupi? Pământul da, Ce v-am spus eu? O mozioară Păi, ași, dar cum? Moșie cu meu, la Munteș așa. Așa. Așa. Așa. așa. Și opt ani n-ai mai dat de loc la București? Ce copil? Am fost Parol? Parol? De vreo trei ori am fost așa. Și prietenii vechi nu ai căutat deloc Ce ești copil? Treburi încurcători, ba unul, ba Eh, Da, cu... în sfârșit... Ai venit de mult, Costica? E, ași. Chiar în seara asta am sosit. M-am oprit un moment la Matachivo Geraro. De ce? mi foame. <laughs> <laughs> Parol! Am luat un mezelic! <laughs> <laughs> Și ce niște prieteni vechi a, Niște locuii și te și tăi, și... ce scopil copil? Numai așa? Un mus? Și te-au lăsat? E așa Vrea să a să -o, se mă încurce. Zice, încă un râd ce scopil copil? Plec, las geamantanul la metropolit Cu ce geamantan erai? Și parca de am o presimțire. E normal spune. bolești. Parol. Eu o bijeră. Birjarul la Union. Zic. E, ași! Și m-am lăsat dus. Tranca, tranca, tranca, tranca, tranca. Și amintiri Și amintiri E frumoase vremuri. Ei. Nu mai apucăm noi așa vremuri. Parol. S-a dus Ce copil? Kellner Aici Un rând de halbe Pime Ce vânt aduce în toi în costică? O afacere importantă, nene Ce, Ce afacere costică? Știi. Ce? E mai serta ferta? e serta-ferta? Parapon mare Dacă nu vrea să spună Înseamnă Că nu? Deci, lasă omul să spună. Ce-ai, copil? Păi, nu nu nu mai plecat de mult de acasă. Bă, de aproape patru zile. Păi, și așa departe, se moșia? Ba, la vreo 50 de km de ploiești. Dar m-am bătuit pe la Văleni de Munte o noapte. Apoi la ploiești, la Varea lugărească la un prieten. Păi, <laughs> culesul e A trecut o zi și o noapte, nici că știu. Și te-a lăsat să pleci? Aștept unde? Și păi că... că pleacă și el a doua zi la București Dar i-am zis o verde ce -şi copil? Și plecat am făcut Îmi da. pare rău că vă încurcați la bere Bine, nenea, cu e vreme de bere Hai la o musterie, frate! A fost nene, că mustul strigă-ți agu. Ce-și copil? Bă, nu m-am îmbolnăvit alaltă er, eu, din două bare? Parol? Cea mai infamă băutură? Ăiași. Frate, n-au ăștia un mezelic, ceva de -ți că pastramă. Ți-ai găsit de pas pastramă. De ce? Crindici. Ăiași. Or Parol? Oră Ce-și copil? Și... Şi... Ce produce moșia acostică. Calamunte. la munte. agricultură de fân și de prune. Chestie mare. Regiune sublimă în creierul carpaților Aer curat Nici se face forță respiri. respiri Pătrunde singur în plămâni Linişti Nici urmă de zgomotul capitalei Bine, bine, Gostigă Vara ca vara, dar iar nu ți e urât? E aș, În aș putea iarna să stau nici măcar o săptămână Parol În străbaticia aia Ce-şi copil? <sus> <sus> Încă de halbe Ei, Ale din urmă Parol Și pe urmă un șfărț. Ce ești copil? Și care e afacerea foarte serioasă care te aduce în capitală costică? E, ce faci pe misteriosul? Eu? Eiași Atunci spune e, Afacerea? O petițiune O petițiune? Exact Unciu? S-a încurcat Ce ești copil? un post la un minister aici în capitală Eiași? Atunci? E, o petițiune? Care s-o dau mâine unui deputat cunoscut, s-o prezinte la cameră. La cameră? Ce vă mirați? La cameră. Au iscălit-o vreo 50 de cultivatori de prune. De prune? De prune? De prune? Ei, da. Să oprească votarea impozitului pe grad. A, bine costică acum vii. De ce? venit veni cam târziu. Ei, așa. S-a votat legea. <laughs> Parol!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 Ștefan Bănică, Jean-Lorin Florescu, Grigore Gonța, Mihai Stoienescu, Eugen Racoții, Alexandrina Halic. Regia tehnică, inginer Tatiana Andrei Cic. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia artistică, David Estric.